Kapitola 30. Čím dal na západ, tím byla dlouhá země stále zelenější, suché a neplodné světy zřídka vější. Pokry pokrývka pralesních světů byla hustší, dubům podobné stromy se šířily od řečních údolí a zaplavovaly vyšší polohy jako zvedající se zelený příliv. Venku na vzácných pláních se objevovala zvířata, která Ješově většinou připadala známa, různé druhy koní, jelenů a velbloudů. Ale občas zahlédl i podivnější zvířata, Zavalité dravce s krátkými nohama, kteří nevypadali ani jako kočky, ani jako psy, stádo obrovských výloždravců s dlouhými krky, kteří celkově vypadali jako kříženec mezi slony a nosorožci. 19. den, zhruba někdy na zemi západ 460 tisíc, prohlásil Lopsang poněkud rozhodně, že dosáhli hranice obylního pásu. Zdejší světy začínaly být příliš teplé a pralesy příliš husté, než aby tedy stálo za to farmařit. Zhruba v tom čase přiletěli evropské, přiletěli evropské pobřeží Atlantiku někde v místech, kde na prvo zemi ležela Británie. Cesta začala být nudným letem nad prakticky nepřerušovaným zeleným kobercem pralesa a ještě nudnějším, když překonávali šedomodré zrcadlo hladiny oceánu. Joshua trávil hodinu za hodinou na vhlídkové palubě. Lobsang teď hovořil jen zřídka, což bylo pro Jošů úlevou. Gondola byla prakticky tichá, bylo v ní slyšet jen šumot vzduchlo, vzduchových čerpadel a psukot větráků, které se otáčely sem a tam. Ješua, uzavřený v téhle plující schráně, netečné k vnějším podmínkám, uvažoval o ztrátě svalového tónu a tělesné kondice. Občas se vinoval kondičnímu cvičení, józe nebo běhu na místě. Jednu věc loď postrádala, a to byla tělocvična, a Ješua neměl nejmenší chuť žádat lobsanga, aby mu vyrobil nějaké cvičební pomůcky, protože nechtěl skončit tak, že by s Lopsangovou pohyblivou jednotkou závodil na veslařském simulátoru. Nad oceánem Lopsang zvýšil rychlost. 25. den překročili východní pobřeží Ameriky někde v prostoru New Yorku a zjistili, že plují nad dalším šťavnatě zeleným pralesním kobercem. Už nemluvili o zastávce ani o návratu zpět. Oba si uvědomili, že musí zalezit tak daleko, jak jen to bude možné, dokud neobjeví nějaký prostředek, jak proniknout do záhady toho, co nutí humanoidy k migraci. Joshua se otřásl, když si znovu vybavil následky masakru, který se rozpoutal jako následek paniky v kostele městečka první nebeské církve obětí triku vesmírné důvěry nad západní medisnu. Když se pak znovu ocitli nad pevninou, došli k jistému uspořádání. Lobsang pokračoval v letu jen v noci. To nijak neovlivňovalo Joshua spánek a Lobsangovy smysly byly i potpně mnohokrát dokonalejší, než ty a ve dne si Joshua vydobil alespoň několik hodin, které mohl trávit na staré dobré pevné zemi, bez ohledu na to, která stará dobrá pevná země to právě byla. Občas s ním stěl výtahem dolů ve své pohyblivé jednotce i Lopsang. K Joshuau překvapení pohyblivá jednotka starno zdolávala i obtížní terén a velmi realisticky přitom běhala, kráčela a někdy si dokonce i zaplavala vězeře. Všeobecně řečeno, ale na těchto světech většinu země pokrývaly pralesy. Během svých denních sestupů na zem si Joshua všímal rozdílných podrobností, odlišných skupinek bíložravců a masožravců a postupných změn v celkovém charakteru prostředí. Objevovalo se méně květoucích rostlin, více kapradin a světy byly méně barevné. Joshua se přesouval o nějakých 20 až 30 tisíc světů během jednoho dne, přesněji řečeno noci. Ale je třeba přiznat, že jak kolem ubíhalo tisíce dalších světů, změnilo se to ve stereotyp. Vidět jeden z nich znamenalo vidět všechny. A mezi zastávkami, zatímco Lubsang katalogizoval svá pozorování a připravoval technické dokumenty, a spal na svém gauči nebo dovolil, aby se jeho myšlenky vznášely v zelených, zubatých snech tak živých, že si někdy nebyl jistý, jestli sní nebo bdí. Občas došlo k nějakému oživení. Jednou někde v místech, kde by ležel tombstone, kdyby tady byl někdo, kdo by to místo pojmenoval, Jošu a poctivě nabíral vzorky z obrovské houby, velké jako dospělý muž, která by na prašné ulici každopátně představovala překážku i pro Vajata Erpa a Doka Holindeje. Houba měla smetanovou barvu a Jošu mimo jiné napadlo, že i nádherně voní. Tak to zřejmě připadalo i malým myším podobným tvorům, kteří ji prožrali tak, že byla doslova děravá jako elementál. Ve sluchátku se ozval Lopsangův hlas: Ochutnejte ji, jestli chcete. A každopádně mi a každopádně mi pořádný kus přineste, abych ji mohl otestovat. Chcete, abych jedl něco dřív, než zjistíte, jestli to je jedovaté? Myslím, že to je velmi napravdě, nepravděpodobné. Abych se přiznal, mám v úmyslu ji sám ochutnat. No, to by mě ani nepřekvapilo. Viděl jsem vás pít kávu, takže vy jíte? O, ale samozřejmě. Jistý přísun organických látek je nezbytný. A zatímco budu tu houbu trávit, rozložím ji a zanalizuju. Poněkud nudný proces, ale mnoho lidí s různým dietním omezením musí projít podobným procesem až na to, že nepoužívají hmotový spektrometr, který je součástí mé anatomie. Byl byste překvapen, kolik potravin opravdu obsahuje ořechy. Výsledek analýzy ten večer Lopsang zhrnul v prohlášení že několik liber obří hoby obsahuje dostatek proteinů, vitaminů a minerálů, že by to mohlo jednomu člověku stačit na celé týdny, i když z kulinářského hlediska je to velmi nudný materiál. Ale je třeba říci, pokračoval Lopsang, že něco, co roste tak rychle, obsahuje takové množství všech látek podřebných pro lidskou výživu a navíc by se zřejmě dalo pěstovat víceméně všude, je bezpochyby věc, o níž by se měl potravinářský průmysl každopádně zajímat. Vždyckrát pomůžu Tranzemské vydělat nějaký ten starný dolar. Aby narušil zaběhnutou rutinu, sedl si Jošova na vyhlídkovou palubu večer a sledoval noční let. Občas zahlédl ohně, roztroušené po temných krajinách. Jenže když jsou stromy a suchá dráva a blesky, jsou i ohně. Stěžoval si na jednotvárnost ubíhajícího panoramatu. A co jste čekal? Zepsal, zeptal se Lopsang. Všeobecně řečeno, čekala bych, že mnoho zemí bude na první pohled, a nezapomínejme, Jošu, že první pohled je většinou to jediné, co z nich vidíme, dost nudný. Pamatujete si na filmy o jurských dinosaurech, které se objevily v době, kdy jste byl malý? Všechny ty tolik odlišné druhy natěsnené do jednoho krátkého snímku s Tyrannosaurem a stegosaurem, zápasícími v popředí? Příroda taková samozřejmě není, a dinosaury taky ne. Příroda je všeobecně buď rozumně tichá, nebo hromově hlučná. Dravci a jejich kořist jsou většinou rozstíleni daleko od sebe. Jestli jste si všiml, že mám zvyk zastavovat se na světech sužovaných suchem, kde se spousta různých zvířat schromažďuje u napajedel, i když jsou to poněkud netypické podmínky. Ale co všechno vyneme, Lopsangu? I když se na některém z těch světů zastavíme, věnujeme mu sotva několik letmých pohledů, bez ohledu na vaše sondy a rakety a letíme dál. Jestli všechno, co vidíme, je jen první pohled za druhým. Se své vlastní zkušenosti a po praxi, kterou získala brigádach, brigádách, došel k vnitřnímu přesvědčení, že je třeba na světě žít, abyste mu porozuměli, a ne světy prolétnout, jako kdyby celá dlouhá země byla jen balíček karet. Byl to 33. den jejich cesty. Takže kde jsme teď? Předpokládám, že to myslíte v termínech zemské geografie. Zhruba někde v místech Severní Kalifornie. Proč? Zastavme na chvíli. Už měsíc jsem zavřený v tomhle létajícím hotelu. Byl bych rád, kdybychom strávili alespoň den na jednom místě, jen tak, abychom... No, třeba vychladli, co vy na to? A snažili se udělat si zkušenost. Jeden celý den a noc. Můžete doplnit nádrže na vodu. A abych se vám přiznal, mám ponorkovou nemoc a už to skoro šílím. Dobrá, proti tomu může jen těžko něco namítat. Nejdu nějaký dostatečně zajímavý svět a zastavíme. Chtěl byste, abych vám vyrobil, zatímco poletíme nad Kalifornií, surfovací prkno? Aha. Měnil jste si, Jošu. Víte to? Myslíte proto, že se s vámi hádám? Abych se přiznal, tak ano. Zajímá mě to, jste rychlejší, méně váhavý, už ne tak jako osoba, která si pohybuje ve své vlastní hlavě. Samozřejmě, že jste to pořád vy. Ale já samozřejmě přemýšlím, jestli teď náhodou nejste mnohem víc sám sebou, než jste byl dlouhý čas, myslím teď, když víte, jak jste se narodil. Joshua to odbyl pokrčením po ramen. Netlačte na pilu Lopsangu. Děkuji vám za ten náramek, ale nejste terapeut. Možná, že cestování rozšiřuje mysl. Joshua, kdyby se měla vaše mysl ještě rozšířit, začala by vám tést ušima. Přestože byla půlnoc, nebyl Joshua ospalý a začal si připravovat jídlo. Co nějaký film, Jošo? Raději bych si četl. Máte nějaký návrh? Obrazovka čtečky se rozsvítila. Nevím o žádném případnějším titulu. Ješua zíral na obrazovku. Jak jsem se protloukal? Poznámka překladu. Jak jsem se protloukal, anglicky driving it, Česk české vyšlo například v překladu Josefa a Gerty Pospíšlových v roce 1955. Předchází příběhy popsané v knize Innocent on Board, česky Našinci na cestách, a popisuje cesty mladého Marka Twaina po divokém západě v letech 1861 až 1867. Jak jsem se protloukal? Vždycky jsem si myslel, že je to v mnoha směrech Twainova nejlepší práce, i když budu mít vždycky slabost pro život na Mississippi. Přečtěte si to. Je to, jak sama kniha říká, o cestě na nová území a často jistý, jistým hořkým způsobem velmi komická. Užijte si to. A Joshua si to užil šetl a klimbal a tentokrát se mu ználo o nájezdu Indiánu. Následující den kolem poledne se v kročování se známým trhnutím zastavilo. Ješua zjistil, že se dívá na jezero podobné velkému šedivému zrcadlu, které narušilo jednotvárnou zelení pralesa. Lopsang prohlásil: Suruf je připravený, cizinče. No, nazdar, odpověděl Ješua. Jak se ukázalo dole na zemi, byl prales velmi příjemné místo. Na zelenaném světle pod klenbou stromu se honila celá hyna netopíru za hmyzem. Vzduch byl cítit vlky, vlhkým dřevem a tlejícím listím. Tlumené zvuky kolem Jošoje byly ku podivu mnohem tichší, než by bylo obyčejné ticho. Ješua už dávno zjistil, že dokonalé ticho v přírodě je natolik neobvyklé, že je nejen slyšitelné, ale navíc obvyklavý hružné. Ale tichý šum tohohle hlubokého pralesa byl přirozený a čistý. Lopsang řekl. Jošua, podívejte se doleva, ale pomalu. Vypadala jako koně, plaše vyhlíčející nenápadná zvířata s nezvykle prohnutými krky a naducanými pchodidly, velkými jako štěňata. Pak tam bylo něco, co se podobalo slonovi s pahýlovitým chobotem, ale v kohoutku vysoké jen něco přes metr. Pěkné, zabručil Ješua. Jezero je přímo před vámi, řekl Lapsang. Jezero bylo vroubeno stěnou stromů a nemoval ho jen úzký volný břeh. Tichá voda byla plná kosí a sítiny a pod mokrou oblohou ve vzácném světle slunce nad volnou plochou se spleskotem růžových křídel snašila na hladinu hejna cizokrajně vyhlížejících ptáků. Na protějším břehu Jišova zahlédl psovité zvíře neuvěřitelné velikosti. Muselo být tři. Čtyři metry dlouhé, mělo masivní hlavu a obrovské protáhlé čelisti, které mu připadaly přinejmenším nejmenším na další metr. Než stačil zvednout dalekohled, zmizelo v zelených stínech pralesa. To byl určitě savec, řekl, ale tlemu měl jako krokodíl. Savec to byl. Ve skutečnosti si myslím, že to byl vzálený příbuzný vedlip. Tím myslím našich vedlib. A v té vodě jsou skuteční krokodýlové Jošu, jako obvykle. To je univerzální tvor. Připadá mi to, jako kdyby část některých zvířat byly pomíchány, jako kdyby si tady někdo hrál na evoluci. Hmm, jsme teď mnoho set tisíc kroků od prvozemě, Joshua. V tomhle vzdáleném světě vidíme představitele mnoha živočišních řádů, které byly postranními větvemi na našem stromě pravděpodobnosti, ale vypadají, jako kdybyste je představoval někdo jiný. Jak se zdá, je evoluce velmi chaotická, stejně jako počasí. Pak Jošua zaslechl zamručení, spíše pracečí zachrochtání, jako kdyby se mu někde ze zády pohybovalo velké prace s mohutným hrudníkem. Jošuo, nehýbejte se. Je za vámi. Velmi pomalu se otočte. Poslechl. Představil si zbraně, které měl u sebe, nůž v pouze u pasu a vzduchovou pistoli ve válku na prsou. A ve vzduchu nad ním byla vzducholač. Lopsang s celým vzdušným arzenálem, který měl na povel. Jošua se snažil načerpat z té představy klid. Obrovská prasata. To byl jeho první dojem. Bylo jich půl tuctu. Každé vysoké jako dospělý člověk v ramenou, s mohutnýma nohama a hřbetem, který tvořil vysoký náježený hrb. Malá temná očka a dlouhé silné čelisti. A na každém ze zvířat seděl jako na ošklivém koni další tvor. Humanoid, netrol. Hubená, vstřímená postavička s tváří šimpanze a jezavy hnědými vlasy. Do relativního bezpečí nejbližších stromů to bylo poměrně daleko. Další elfové, zašeptal Lopsang. Patří k tomu druhu, který, který zmasakroval oběti? Možná, nebo jejich bratranci. Dlouhá země je velká aréna, Jošuo. Muselo tady dojít k vzniku mnoha podivných druhů. Vyste mě poslal sem dolů, abych se s těmi tvory setkal. Že je to tak? Tomu vy říkáte přestávka k odpočinku? Nemůžete zapřít? Že to je zajímavé, Jošuo. Jeden z elfů vyrazil udýchaně hukavý zvuk, podobný křiku šimpanzů a kopl svého oře patami do žeber. Všech šest zvířat se s hrdelnými zvuky pomalým klusem rozeběhlo k Jošuovi. Co radíte, Lapsangu? Prasata začínala nabíhat, nabírat rychlost. Lapsangu, běžte! Jošuo běžel, ale prasata běžela rychleji. Nestačilo urazit ani část vzdálenosti k vzducholodí se stupující k pralesa, když se kolem něj prohnalo obrovské stádo. Jošua ucítil směsíci prachu, krve výkalů a ničeho jako mastného pižma, pak mu dozad narazila malá pěst a srazila ho v přemetech na zem. Prasata, navzdory své velikosti a síle, podivně hravá, kolem něj pobíhala sem a tam. Jistě dokázala být děsivě krutá a ničivá. Čekal, že ho v nejbližší chvilce rozdupou nebo rozpáře dlouhými zahnutými přímými tesáky vydůstajícími v přední části jejich rypáku. Prasata ale místo toho jen běhla kolem něj a humanoidé, elfové, ječili a houkali, nakláněli se z pracečích hřbetů a vrhali se na něj v naznačovaných útocích. Pak se nad ním zableskly čepele. Kamenné čepele. Chránil si hlavou rukama a snažil se odkutálet někam stranou. Nakonec se prasata stáhla a vytvořila kolem něj volný kruh. Celý dostřesený se zvedl na nohy a zjišťoval, co jeho zbraně. Nebyl poraněný, jen na tváři měl šrám a na rameni, kde kamená čepel pronikla overlem, měl mělkou řeznou ránu. Outrhli mu ale vak prsou a odpasu mu dokonce sebrali i nůž. Byl obrán zkušenými rukama, takže mu zůstal jen papoušek na rameni a torna s technickým vybavením na zádech. Elfové si s ním hráli. Teď se dokonce postavili na hřbety svých podivných zvířat. Nebyli jako trolové, ale mnohem hubenější, měli elegantnější pohyby, Byly pružní a silní a jejich vzpřímená těla porostlá ryšavou srstí připomínala těla dětských gymnastů. Měly dlouhé paže stromových opic, velmi lidské nohy a malé hlavy se svrasklými šimbadzími tvářemi. Všichni vypadali jako samci. Někteří z nich dokonce vystavovali na odiv poněkud hubenou erekci. Ješua se snažil najít nějaké klady. No, jsou alespoň menší než já, tak kolem metru šedesáti? Nepodceňujte je. Varovalo ho sluchátka. Lopsangův šepot byl naléhavý. Jsou silnější než vy. A nezapomínejte, že tohle je jejich svět. Znovu se ozvaly udýchané, houkavé výkřiky a jak se zdálo, jejich síla dostoupila vrcholu. Pak jeden z elfů kopl své zvíře do žeber. Obluda s očima opřenýma vykročila pravidelným krokem ku předu. Elf vycenil skoro lidské zuby a zasíchal. Tentokrát už si nehráli. Jsou chvíle, kdy je hrůza jako melasa, která zpomalí čas. Jednou, když byl Ješu a ještě dítě, sklouzl přes okraj vapencového lomu slabých deset minut jízdy na kole od domova. Jeho kamarádi ho nedokázali vytáhnout nahoru a tak tam musel vyset, zatímco oni běželi pro pomoc. Nejvíce ze všeho si pak pamatoval droboučkou podrobnost na skalní stěně, kterou měl přímo před očima. ní šupinky slídy a také jemný lišejník jako miniaturní prales vysušený sluncem do žluta. Tahle malá krajina se stala jeho celým světem až do chvíle, kdy někdo začal křičet a něčí ruce ho uchopili za zápěstí a vytáhli ho nahoru. Měl pocit, že má paže naplněné dostaveným olovem. Elf vyskočil ze vzduchu a zmizel. Prase běželo dál, chrochtalo a neustále zrychlovalo. Věšovi se najednou s jasností slídového zrnka v slucem o zářeném kameni dosvítilo pochopení, že ten elf pronásleduje jeho. A elf najednou vkročil. Prase se ale dál hnalo na Jošů. Ten zůstal stát na místě. Poslední vteřině zaváhlo, klopítlo a stočilo se bokem. A elf se vrátil, nohy pevně zapřené na prasečím hřbetě, rukama se vřel Jošů kolem krku a ty ruce, kterými chtěl Jošů uškrtit, měl napřežené už v okamžiku, kdy vkročil naspět do tohoto světa. Jošua žasl nad přesností toho manévru. Ale elfovi silné ruce teď svírali, se teď svírali, a Jošua byl vstožen k zemi. Nemohl dýchat. Snažil se Elfa zachytit rukama, ale jeho protivník měl paže mnohem další než on. Joshua se zazmítal, ale nedokázal dosáhnout na tvář a před očima se mu začala dělat tma. Pokusil se myslet. Zbrně i vak mu sebrali a obsah rozházeli po okolí, ale na ramení mu pořád ještě seděl papoušek. Uchopil oběma rukama konstrukci papouška a udeřil s ním Elfa do obličeje. Vyletěly kousky skla a tvrzeného plastiku a elf s jekotem uskočil. Smrtelný stisk na Ješuje hrdle. Na Jošuově hrdle se milosrdně uvolnil. Ostatní elfové na svých prasatech zaječeli a vyrazili kupředu. Jošo! Ze vzduchu se ozval Amplion. Vzduchu loď se snášela dolů, pomalu a nemotorně a pod ní se kýval provazový žebřík. Svedl se na nohy a zmožděným krkem zalapal podechu. Ale mezi ním a žebříkem byla řada elfů na jejich podivných jízdních zvířatech a jejich poraněný druh na zemi ječel z hřivostí. Jediná cesta z kruhu, který Jošu obklopoval, byla v místě, odkud vyjel raněný elf. Rozběhl se tím směrem pryč od vzducholodi, ale ven z kruhu elfů. Z ramenem mu pořád ještě vysely trosky papouška, které na kabelech táhl prachem za sebou. Ječící elfové se pustili za ním. Kdyby se nějak mohlo obrátit nazpět, nebo alespoň dostat do pralesa. Jošo ne! Pozor na... Půda mu najednou povolila pod nohama. Padl zhruba o metr níž do dotiny plné psů, ne, plné tvorů, kteří vypadali jako kříženci mezi psy a medvědy. Už je zahlédlo odpoledne, prožná psí těla s mohutnými hlavami a čenichy medvědů. Všude kolem něj se hemžila jejich těla porostlá černou srstí. Nebyla to past, ale nějaké doupě. Ale i štěňata byla malými balíčky štikající a vrčící zuřivosti. To nejmenší z nich, které bylo skoro rostomilé, sevřelo své medvědí čelisti na Jošově noze. Vykopl a pokoušel se zbavit sevření malého zvířete. Ostatní přištěkali a vrčeli a a čekal, že se na něj každou chvilku vrhnou. Ale pak už tady byly elfové na svých prasečích ořích. Celá smečka dospělých psů vyskákala z doupěte a vrhla se na prasata. V záplavě je kotu, štěkotu, vrčení, chrochtání a houkavého křiku vyplku boj. Vyceněné zuby, bleskly vyceněné zuby, zazněly bolestivé výkřiky a vytryskla krev, zatímco elefové bleskově mizely a zase se objevovaly jako ve světle stroboskopu. a velezl z jámy a rozběhl se od místa boje, nebo se o to alespoň pokusil. Jenže to umíněné štěně mu stále vyselo na noze a za sebou pořád ještě táhl trosky papouška. Zvedl hlavu. měl skoro nad hlavou. Skočil po provozovém žebříku zachytil se ho a zuřivě odkopl štěně. Vzducholeč se okamžitě zvedla. Důle na zemi zatím si obklíčily prasata, která se zuřivě bránila. Jošua viděl, jak jeden z největších psomedvědů zabořil zuby do krku kvičícího prasete, které se zřítilo k zemi. V téže chvíli se vřelo psa do mohutných zubatých čelistí jiné prase, rozrvala mu hrudník a s divokým kvíkotem ho vyhodilo vysoko do vzduchu a na scéně masakru se objevovali a zase mizeli elfové. Jošová viděl, jak jeden z elfů stanul tváří v tvář pso Medvidovi, který se mu vrhl náhradlo. Elf zmizel, objevil se vedle zvířete, které právě letělo vzduchem, s elegancí baletního mistra se otočil, zrezl tenký kamenu, kamenný nůž psovi do boku a rozpadal mu břicho dřív, než zvíře dopadlo na zem. Elfové bojovali o přežití, ale Jošová měl dojem, že bojují každý zvlášť, ne jeden za druhého. Byl to současně boj a řada jednotlivých osobních soubojů každý muž sám za sebe, tedy kdyby to byli muži. A vzducholoď stoupala nad koruny stromů a vzhůru do sluneční záře. Boj se zmenšil na praští, krvový potříkaný detail krajiny, po které poklidně klouzal osamělý stín vzducholodi. Jošua, který pořád ještě nemohl pořádně dýchat, vylezl po žebříku a klesl na podlahu gondoly. Vy jste kopl štěně, ozval se Lopsan Hlasem. V zněla výčitka. Přidejte si to na seznam obvinění, vydechl s námahou. A že budete příště vybírat místo odpočinku, vyberte něco, co by se víc podobalo Disneylandu. Pak se ho zmocnila temnota, která kolem něj bloudila už on od onoho blízkého setkání s elfem a pohotila ho.